Горить багдадська бібліотека. Плаче багдадський злодій. Скінчилася його казка. Тепер же не ті багдадські злодії. Вони не літають на килимах. Вони їх цуплять в магазинів, з палаців, з національних музеїв. Це ж тільки герої різні, а подонки всіх націй однакові. Завойовники теж. Розкрадено найдавніші пам'ятки шумерської цивілізації. Спалено сотні тисяч дорогоцінних рукописів. Вивезено кілька тисяч шедеврів. Нарешті хтось похопився. Створено Міжнародний комітет захисту культурних дбань Іраку. Пішли дні вже без чисел. Єдине в чеканні, коли закінчиться цей кошмар. Солдати гинуть, мирні жителі гинуть, Багдад лежить у руїнах. А трансконтинентальні компанії вже оголошують тендери. І наші туди ж. Кілька українських компаній теж хочуть взяти участь у відбудові. Але ж пріоритет відбудови належить руйнаторам. Там вже все розподілено. Вже всі підряди і супідряди тендери, кредити і транші. Як у дитячій лічилиці – цьому дам, цьому дам, а тобі не дам. Бо ти булван, дров не рубав, води не носив, каші не варив, Багдад не бомбив. Тепер же не в тому річ, в якого бає під носом шишка, а в якого нафтова вишка. Наш батальйон хімзахисту з Скувейту. Йдеться вже про те, чи посилати наших миротворців безпосередньо в Ірак. 80% населення проти, але хто ж їх почує – це якби перед виборами, тоді цінувався б кожен голос. Народні обранці схиляються до того, щоб послати. Виключно з гуманітарною метою у цілком безпечний польський сектор, де вони за виграшки охоронятимуть ірано-іракський кордон і жодної участі в бойових діях не братимуть. Водночас чомусь порушується питання, чи нададуть їм статус учасників бойових дій, що після повернення вони мали право на пільги. Ну, а хто не повернеться, теж не страшно. У Великій Британії вже дозволено клонувати людські ембріони, так що можна було замовляти клон. Треба, щоб наш уряд передбачив це у бюджеті. Наближається Марс, розповзається Сарс. Вже у Фінляндії зафіксовано перший випадок. У Китаї школи закриті на карантин. Люди ходять, як забинтовані у марливих пов'язках. І ось вона, радісна звістка. Президент Буш на борту авіаносця Абрахам Лінкольн оголосив, що війна в Іраку вже остаточно завершена. І тут ж рвануло, неподалік від Басри. Війна вступає в хронічну стадію. Сьогодні бачив око Всевишнього в інтернеті. Може, це якісь візуальні ефекти, може, справді комусь вдалося спотографувати, але крізь хмари і галактичні туманності, позасвіті, загадкових безмеж, чиєсь незбагненне око, я таки бачив. Може, Бог хотів подивитися на місця колишнього раю, де він створив першу людину, де колись один Каїн убив одного Авеля, а тепер той гріх розрісся до таких масштабів, що не сила вже розібратися, хто кому Каїн, хто кому Авель. Усі для всіх не люди. Звичайна фонограма новин. Голос Меодзина з мечеті, гуркіт, гелікоптерів, вибух, крик, машини швидкої допомоги, Іраку, в Афганістані, в Пакистані. У Вафлеємі, де Божа мати сповила Ісуса, куди східні царі прийшли поклонитися йому, де Рахіль оплакала своїх дітей, знову стріляють. Там, на полях Вифлеємських, де Руф збирала колоски, тепер можна збирати осколки. У Туреччині знову землетрус. Труснуло так, що завалилася школа. З-під руїн витягли 70 дітей. Але невідомо, чи це вже всі. Розкопують далі. Дивимося новини разом. Дружина коментує, жахається, скрикує. А сьогодні прихилилася до мого плеча і заснула. Заснула на піку світових трагедій. Нормальна реакція нормальної людини. А що ж іще можна зробити? коли нічого не можеш зробити. Воно громіло, гуркотіло, трясло екран, вибухало, а я боявся поверхнутись, щоб її не збудити. Показав малому очима, що вимкнув телевізор. Він вимкнув, і вона зразу прокинулась. Від раптової тиші. Бо її тепер не буває. У якому світі ми живемо? На ніч нам показують хорори і трилери. Зранку ми входимо у світ реальних кошмарів. Децибели трагедії такі, що вже перестаєш їх чути. Нас привчають до кривавих видовищ, до пласких понять і печерних емоцій. Нас постійно тримають на подразниках. Ми вже не здатні на потрясіння. Інформація, як з спойта, збиває з ніг. Може, це так і задумано, щоб ми перестали бути людьми. Нас підхопило якимось грізовим потоком. І несе. І не дає стати собою. Сурмлять фанфари секс-революції. Продукується порно-еротичні шоу. Тепер найбільший комплімент жінці – що вона сексуальна. Хоча, як на мене, цей комплімент сумнівний. Сексуальність, на показ, прерогатива шльондр. Але мої критерії застарілі. Хай живе свобода інстинктів. Жінки прагли рівності. Вони її мають. Вже не тільки борделі. Є вже й новий вид обслуги. Спраглу ласки жінку може обслужити за викликом, як їх тепер називають. Жиголо, халстер, сексуальний робот для жіночого вжитку. Так що здоровий гицель тепер без роботи не залишиться. На край біду піде у Халстери, десь у Європі вже відкрився перший публічний дім, у маскулінному варіанті, йдучи у ногу з часом, його відкрив колишній Альфонс Свобода, рівність і блядств. Такий парафраз олхократії, естетика новоришів, диктат грошових мішків, моральний ексгібіціонізм придурків. На цьому повстане література нового часу, на цьому розквітне шоу-бізнес, на цьому нові покоління втрачатимуть сенс життя. Словом, нарешті, знайшли себе. Можна злізти з дерева, можна вилізти на дерево. Свобода. Бандитські серіали нашого телебачення плавно переходять у нашу дійсність. Відбувається якесь перетікання ідей, фабул, сюжетів. Тільки чуєш – там убив, там зарізав. Там знайшли розчленоване тіло. Почастіше лигарбунки у поїздах, розбійні напади на дорогах. У Дніпропетровську розкрили банду кілерів, що приймала замовлення по інтернету. І в Києві теж – під спортивною вивізкою. Якась проліферація банд, ніби вони розмножуються вегетативним способом. Деякі фільми вже просто як інструктаж. Як пограбувати банк, як зробити вибухівку. Якась дівка позбулася суперниці, кинувши у ванну увімкнутий у розетку фен. Потім так і пояснила в суді, бачила по телевізору. Якогось підлітка затримали за підозрою в вбивстві батька, матері, брата і сестрички. А він просто відтворив якийсь трилер, навіть зробив контрольний у голову. Діти в цих еманаціях звірства перестають бути дітьми. То дві подружки замордували третю, то якісь лоборі тероризують увесь клас. А недавно у Московській області троє підлітків затягли ограш лічку, інваліда дитинства, рому. Назнущалися з нього і викинули ще живого у річку, звіроножку. Щось багато звіроножок розвелося по світу. Це ж із них потім рекрутуються скінхеди, бузувіри. Недолюдки Словом, як у тій комп'ютерні грі Якщо той не об'є того, то той об'є того Перемикаю канал за каналом Сюжети, як на підбір По дорозі в Алтимор є її должны об'їть Ваш долг – кискать об'їдцу, ані любовника моєї жени «Ана ілліня, ана, заказала кілєра» «Не державною мовою? Будь ласка, державною» «Я відірву твою голову і запхну тобі взад» «Ще два трупи» Шості жертві відрізали вуха Третя жертва залишилась без язика Анонси у тому ж дусі. Бандитський Петербург, обольна сіла, мінти. До чого ж тут ми? По цей бік екрану. Я ж не пройде світ і не маніяк. Я не збираюся грабувати банк і найматися в кілери.